عباد الله في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة المجتمع المسلم إلى, أخ... إلى أخلاق الفاضل والقيم الكريمة وإن المجتمع المسلم عندما يقوم على اسس من الأخلاق والفضائل يكون ذلك مجتمع يكون ذلك مجتمع مجتمعا سعيدا ومجتمعا محافظا على الاخلاق دينه وقيمه وان المؤمن حقا لا يعتقد كمال هذا الدين وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق اكمل الله به دين واتم به نعمه ورضي به لنا دينا وإن المؤمن لا يعتقد حقا كما حق هذه الشريعه وأن هذه الشريعه التي عاش بها النبي مع أصحابه وا عاش بها الصحابه مع نبيهم هي الشريعه الصالحة لكل القرون لكل الاجيال منذ منذ ما بعث الله نبيه وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن, إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو الخير الوارثين ولن يصلح هذه الأمة إلا ما اصلح أولها أيها المسلم أيها المؤمن إن الاختلاط الجنسيين الرجال والنساء في ميادين الحياة المختلفه سواء كانت منها المؤسسات الماليه او العلميه والاختلاف ميادين العمل المختلفه ان الاختلاط الجنسيين بعضهما مع بعض منكر عظيم جاءت شريعتنا بتحريمه وبلاء جاءت شريعتنا بتحذير منه ومصاب أصاب امم امه محمديه فصار بابا واسعا لهدم القيم الأخلاق والفضائل إن الأمة يجب أن يعتقد ان الامه يجب ان تعتقد أن العزه الحقيقيه إنما هي بالتباع هذا الدين ليس عيبا على الأمة أن تتمسك بدينها ليس عيبا عليها أن تحافظ على اخلاقها ليس عيبا عليها أن تجعل مجتمعا مجتمعا اخلاقيا كريما ليس ذا بعيبا عليها بل هذا مصدر عزها وكرامتها اخوان في الله عباد الله واسلاموا ديني اميلانيا تابع Namtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba buithu liutammima makarimal akhlaq Namtume sallallahu alayhi wasallam عليه anasema addabani rabbi fa ahsara ta'dibi kwamba mtume alitumwa kutimiliza tabia nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala alimfunza adabu nzuri ya Qur'an hizi akhlaq jeusi na farzi tuongoze Namtume sallallahu alayhi wasallam akaweka taكيد husn al yaani dini ni tabia mzuri Mwenye ambaye hana tabia mzuri, hana dini na اعظم shay kitu kubwa ambayo itakuwa katika mizani siku ya kiyama ni tabia mzuri yule kuwa na tabia mbaya unaweza kuja na ibadat swala zaka haj zote ukaangushwa na akhlaq Vipi nyenye na mnasoma hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yule mtume alitajiwa mwanamke Sawama kawama lakini ulimi yake ni mrefu kwa jirani yake anaudhi jirani yake mtume sallallahu alaykum asema min ahli anar yake katika moto ya jahannam na yule ambaye ameswali amefanya haj amefanya ibada zote bi akmalil lakini yati ya waqad shatama hadha anakuja amemtukana huyu akakula mali ya huyu akadhulumu huyu akamoga damu ya huyu amali yao inachukuliwa amali yao mbaya ya napati, amali yake mzuri inachukuliwa inapewa hawa ikiwa imekwisha dhambi zao zinachukua yanabebeshwa dhambi za watu wengine yote ni nini yote ni kukosa akhlaq kwa hivyo ibada zote ambazo unafanya zinafaziambatane na akhlaq jinsi akhlaq kwa nafsi yako we mwenyewe adabu mzuri ni wewe na Mungu wako na ile akhlak unafaa kukuwa na Mungu wako ni kumwabudu yeye peke yake na usimshirikishe na jambo lolote lile kisha umfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa kila alichotufunza kaa na watu kwa wema ishi na watu kwa wema na dhambi mingi zimekatazwa ni dhambi zinaambatana na tabia mbaya dhambi mingi imekatazwa riba zina, hizi vitu zote Ikhwani fillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikamilishiwa hii dini. Lazima sote ndio tupate ukamilifu wa imani, tuamini kwamba hii dini ndio mfumo wa maisha yetu. Ile maisha unaishi, vile unalala, vile unaamka, vile unaketi, vile unafanya biashara ni hii dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake, al akmaltu lakum dina kuwa atmamtu alikum ni'mati waraditu dina alislamu deena ndio dini allah hatokubali dini ingine kama sio dini ya uislamu kama tumeamrishwa na akhlak yale vitu ambavyo zilifanya waliokuwa wema kabla yetu wakakuwa wema hizo hizo ndiyo vitu zitatufanya sisi Tukue watu wema hakuna zingine ile tabia walikuwa nayo Ndiyo tabia tunafaa tukue nayo hakuna kusema wakati imebadilika wakati sasa ni vingine vile walikuwa ndivyo tunafaa tuishi tukihalifu njia zao tutapotea kuliko ngamia ambaye amepotea kwa sahara deshad ikhwani fillah katika munkar na dhambi mingi inatokea wakati huu ni ikhtilat baina aljinsiyain ni wanawake na wanaume kukaa pamoja bila aib bila sitr bila kitu yoyote kwa mchezo kwa kila kitu wanawake wako pamoja na Uislamu umekuja kukataza hii munkar na mtume sallallahu wa alaihi wasallam alipoharamisha zina alisema wala takrabu az-zina msikaribie zina katika kukaribia zina ni hii kukaribia wanawake na wanaume na wanawake kukosa haya kutaka kuvutana na wanaume kila mahali hii ndio imeleta hii balaa kubwa. Ikhwani fi unafaa ujue kwamba Uislamu ulikuja na mambo kadhaa ambayo ilituamrisha sisi tufanye ili tukue Mujitama hafith, Mujitama asafi safi ambao haifanyi zinaa. Ya kwanza ndio tupate heshima na nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala Alituamrisha na ghadhul basar. Alituambia tuangalie chini. Sawaan akuwe mwanamke ama akuwe mwanaume. Na hijabu ya mwanaume ni aweke macho yake chini. Asiangalie wanawake bila kujali, bila haya. Na wewe ambaye uko na dada yako, uko na binti yako, uko na mwanamke ako chini yako. Sikiza hii maneno katika baadhi ya maulama alisema. Imam Kahtani katika mashairi yake alisema inarrijalannazirin al al ilannisa wale wanaume wanapenda kuangalia wanawake mithlul kilab tatufu billuhman ni kama mambwa wale mbwa wanazunguka katikati ya nyama kuna nyama katikati na kuna mbwa wako nja njaa wanaangalia hiyo nyama illa tilka tilkal usuduha Usipo hifadhi hiyo nyama Ukilat bila uwadh wala athman italiwa bila hautakuwa compensated ya hiyo nyama na hautapata faida bali utapata hasara katika hii mambo ya ihtilat mwenye ambaye anapoteza na lose sana ni mwanamke yule ambaye anabeba ujauzito haramu ni nani ni mwanamke vyote vile ni dhambi kubwa ndio maana wanawake wakaambiwa wajistiri na wakae mbali na wanaume ambao sio maharim zao wajistiri wavae hijab ya kisheria so wanaume ni vizuri uangalie macho si chini katika wanaume katika rujula ni wewe ukiona mwanamke unaweka macho yako chini sio kuangalia mwanamke alafu unafitinika na huyu mwanamke na tutangalia, watu walikuwa wema ni visa za ajabu zimetajwa na maulama watu walikuwa wema wakakufuru kwa sababu ya kuangalia wanawake ikhwani filah Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul lilmu'minina yaghudhu min absarihim Waambia waumini, wa'mini macho yao chini Na wahifadhi wa tupu zao, wasizipeleke kwa haramu umma ambao uko kwa khair ni yule ambao hauwathiriki na fawahish na usijifungulie mlango ya sharr hakuna mtu ambaye ako amedungwa vaksini ya fitna Hakuna mtu vile unadungwa vaksini ya corona, hakuna mtu amedungwa vaksini ya fitna. ukuwe wewe ni sheikh, ukuwe wewe ni alim. ukuwe wewe ni abid. ukuwe wewe ni nani? Kwa mwanamke utaanguka kama ukimjtama ambao ina entertain wanawake kuzunguka ovyo ovyo. Mwisho wake inakuja ni zina ya haram, inaingia haramu mingi, alafu inaingia dhambi juu ya dhambi na ikhtilafat sio katika maisha yetu peke yake pia katika wasa il alalam hizi social media wakati wanaume wanaangalia picha za wanawake siku hizi imeshuka kila balaa facebook twitter kila kitu balaa zote mwanamke muislamu anajirembesha anaweka fitna kwa wanaume alafu anasoma qur'an watu wanamwambia mashaallah unachuma dhambi hakuna thawabu hata moja unapata Ikhwani fi hizi maisha ambazo situ tunaishi ni fupi sana na itakuja kuisha zile karon zimepita waliishi miaka mingi kutushinda na zile kuisha na wewe pia mimi na wewe tutafariki na tutaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa taala ile kitu tulitakadimisha waman taab taab Allahu alayhi na yule atafanya tauba Allah Subhanahu wa taala atakubali tauba yake wa inni la ghaffar liman taaba wa aamana wa amila salihan thumma ihtada yani mimi nasamehea allah nasema yule ambaye atakafanya tauba kisha akafuatiliza mambo mema akafanya mema allah subhanahu wa ta'ala siku kia ya kiama dhambi yako ataibadilisha ikue hasanat kisha kuingize eh janna ikhwani fillah haya ile kukuwa na haya ni jambo muhimu sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam ataba man laysa lahu haya aliyosema ambaye ana haya ila in lam tastahi fasna ma kama we hauoni haya fanya jambo lolote unataka na hakuna kiumbe mbaya kama mwanamke akikosa haya mwanamke kikosa haya hakuna kitu hawezi kufanya lakini Allah subhanahu wa ta'ala Alituweka sisi tukakuwa juu ya wanawake akasema ar-rijal qawwamun ala an wanaume wako juu ya wanawake na juu hii ni kuwa protect kuahifadhi na ukuwe na ghira usiingie asiingie katika haramu usikaribishie mabanat zako haramu fitna ya kila kitu yoyote ile kisha baadaye unajuta ni mabanato wangapi wametoroka na wanaume wa ambao sio waislamu wakidai kwamba nampenda mimi nani alifungua hiyo shar ni mzazi ama ye mwenyewe alijifungulia hiyo shar ni visa ngapi tunaletewa hapa na visa ngapi wao umesikia mwanamke anakuja anaambia mzazi wake mimi kama sio huyu mwanaume sijali lazima animoe anioe mimi hakuna ndoa iko pale hiyo ni zina na hautadhuru mtu yeyote ukiblackmail mzazi wako ukimbie na mtu ambaye sio muislamu haudhuru mtu mwingine ila nafsi yako Na visa ni za ajabu ambazo utasikia e, zinafanyika na wa kiislamu Hii dini ni vile waswahili wanasema siyo tafadhali ni lazima utaifuata penda usipende Na usipofuata Siku ya kiyama utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa kulluhum atihhi yawm farda kila mtu atakujia Allah peke yake na ataulizwa ile kitu alifanya mtume sallallahu alayhi wasallam alionyeshwa kundi ya watu wameyekewa nyama mzuri siku ya isra wal mi'raj na nyama mbaya inanuka kuna watu walikuwa nakimbilia hiyo nyama mbaya inanuka akauliza hawa ni akina nani akasema ni wale zunat wa zawani ni wale wanaume na wanawake wazinifu Na mnajua kwa nini katika masala ya zina kwa nini mwanamke anachungwa sana kuliko mwanaume kwa sababu fitna kubwa min qibali nnisa inatoka kwa wanawake wangejistiri wakae nyumbani sio kutembea ovyo ovyo hizi fitna hazingetokea mingi na mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ittaqud dunya ogopeni dunya wattaqun nisa na muogope wanawake fa inna awwal fitnat bani isra'il fitna ya kwanza ya banu kanat nisa ilikuwa kutoka kwa kwa wanawake ikhwan fillah hilo ndiyo jambo la kwanza yani mtume sallallahu alayhi wasallam allah subhanahu wa ta'ala alitufatia katika qur'an entume sallallahu alayhi wa sallam, pia akatupatia tauji inaweza kuwa bahati mbaya uligeuka Ukamuona mwanamke Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema akimwambia Ali radhiallahu an la tatbi'un nadhra an ukiangalia mara ya kwanza geuza uso wako usiendelee kuangalia haram ambayo itakuingiza katika fitna fa inna laka lula ya kwanza hauna dhambi wa laka thania ya pili uko na dhambi ambaye atakayemwangalia mwanamke kwa bahati mbaya Allah anakusamehe lakini ukiangalia mara ya pili hiyo ulikuwa kusudia na mtu akosei mara mbili ikhwani fillah pia Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi kwa hadith Mtume masahaba zake akitwaambia pia sisi iyakum wa ala nisa epo kuingia kwa nyumba ya wanawake ikue ya ndugu yako ikue ya, ya rafiki yako usiingie kwa nyumba iko na mwanamke mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa alipomwambia ya akasema faqala rajul min alansar mtu katika shemeji brother in law In law akasema alhamu maut huyo ndio mbaya zaidi na ni visa ngapi imetokea watu wanazini na mabibi za ndugu zao wengine wanazini na hii yote imeletwa kwa nini kwa sababu ya hii fitna ambayo watu wameingia wakidhani watatoka wakiwa salama kumbe ni madhambi wameingia ndani yake hii yote mwanamke pia akakatazwa kusafiri bila mahram هي يوتن حفظا كمحافظه شيمك وكرامهك في الله فلنتق الله في انفسنا ولنحافظ على ديننا أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsan amma ikhwani fiillah hili ni jambo ambalo yani halifichiki kwa umma na ni jambo tunafaa sisi sote tukemee hiyo ni mwanamme Iwewe ni mwanamke chunga dini yako chunga yako na ndiyo maana Uislamu ilitupatia solution ya kuepuka na, na hili janga la zina. Nao ni kuoa. Na kama huna uwezo, funga. Na kama uwezi kufunga, jieke mbali na haramu ambayo itakuingiza. Na Mtume sallallahu Alaihi wasallam pia alituambia la yakhlwana ahadukum bimra'ah. Usikae na mwanamke kwa khalwa ni wewe na mwanamke peke yake. Hata kama unamfunza Quran. Hata kama unamfunza nini kwa sababu hiyo ni bab itakufungulia kwa maisha yetu hata kwa social media atunamtumia makali ya dini unamfanyia nini itaingia tu haramu ikhwan filah i topic ni mrefu lakini inahitaji tutaje mambo mingi Ambao sio wakati wake leo laala katika khutba ama durusa ama mambo mengine yanakuja lakini Nataka kuonyesha nyinyi wanaume madhara ya kuangalia wanawake vipi ilidhuru baadhi ya watu Kulikuwa na mtu katika zama za Banu Israeli huyo mtu alikuwa abid zahid siku moja vijana watatu walimletea dada yao akamwambia sheikh, sisi tunataka kusafiri tunataka utuangalilie dada yetu wewe ndio tunakoamini peke yake Sheikh alikataa akataa uyo rahib alikataa lakini baadaye akakubali akamwambia mjengeni nyumba kando. Wakamjengea akakaa pale. Unajua sheitani alishawishi huyu mtu. Akamshawishi paka akaimuendea mwanamke. Wakaongea na yeye, wakakaa na yeye paka wakazini. Wakazini mara moja, mara ya pili, mara ya tatu mwanamke akabeba ujauzito. Sheitana akamwambia muwe dhambi na za dhambi nyingine akamuoa na akamzika wale ma zake walikaa muda mrefu wakirudi wakaambiwa dada yao wakakubali ridha na kadhar na wakaenda sheitana hakuacha abo akawaotesha wote ndoto vile dada yao alifanywa watu wakiamka asubuhi wakiongea Wakashanga kumbe tuliota kitu sawa walipoenda kufukua wakapata hiyo mfupa mfupa ya binadamu walipomshika wakamshika vizuri wakapata kumbe akasema kweli nilimwoa. Shetani akakujia huyu mtu akamwambia, "Ukitaka ni nikuokoe kwa hawa watu, nisujudie peke yake sajda moja." Akamsujudia, akauawa akafariki kafir mshrik. Kwa sababu alianza na nini? Fitna dhambi ndogo sana angeepukana nayo, ilizaa dhambi nyingine. Katika visa zingine ambazo vinatajwa, Ruya ya annahu kana bi masar rajul, inapokelewa masar kulikuwa na mtu. ملتزم المسجد للاذان والصلاه الكلوا مسكيتيني انا اسوي انا اذيني ييه دي مؤذن فايو مسكيتيني وعليه بهاء الطاعه وانوار وعليه بهاء العباده وانوار الطاعه اوصيك نور يا عباده طاعه يا اللهنا عباده فرقي يا يوما المناره سكو واحد اللي طند المناره انataka الفجر اذان فجر wakana tahta almanara chini ya mnara dar linasrani dhimmi kulikuwa na mtu mkristo ambaye amepewa amani na waislamu fatala afiha, akaangalia kwa hiyo nyumba faraa ibna tasahibul dar akamuona binti ya mwenye hiyo nyumba huyo nasrani faftoti biha yaliangalia akaangalia, akafitinika na huyo mwanamke fanzala wataraka aladhan hata kumaliza adhan akashuka wanazara iliha wadakhala adar akaenda akapiga mlango mwanamke alifungua akamwambia mash'anukoma torid wani nani Una, unataka nini fakala anti urid nataka wewe yani nataka kuzini na wewe qalat limadha yani akamwambia nakutaka wewe akamwambia unanitakia nini Akamwambia hii maneno ambao wanawake wengi wanadanganywa na wanaume kwa hivi maneno. Qad lubbi wa akhadhti bi majami' qalbi. lubbi umechukua fikra zangu zote na umechukua moyo wangu wote nimekupenda. Huyo mwanamke alimwambia nini? Qalat inni la ujibuka ila ribatin abada. Sita kujibu kwa zina abada. Na Mkristo, na Muislamu. Qala atazawajuki basi nitakuoa akamwambia anta muslimu wa no ana nasrani wa la yzawijuni mink Mewa ni muislamu na mimi ni mkristo na baba yangu haziniozesha wewe qala idhan atanasar akasema mimi nimekupenda nitakuwa mkristo kwa ajili yako fatanasar akakua aka mkristo akaingia kwa hiyo nyumba kama walifunga nikah ama wakofunga nikah sijui nini ilimchukua hii kisa imetajwa na riwaya mingi riwaya nyingine inasema huyo mwanamume alikuja akamshika huyo mwanamke na lazima akamwambia ni nioa mpaka ukwe mkristo akamwambia nimekuwa mkristo mwanamke akamwambia hapana kunywapoombe akakunywa pombe kula nguruwe akakula nguruwe ya mana alipanda juu sathi alibai juu ya nyumba akapanda gafla akaanguka akafariki Mwenye alifanya ta'aliki ayi qissa anasema falam yadhfar biha wafatahu dini Hakufaidika na huu mwanamke na akapoteza dini yake akafariki akiwa ya yeye ni kafir Hizi ni visa zimetajwa na maulama Na visa ni vingine ni vingi sana Imam Ibn Kathir anataja qissa ya mtu katika fi ahdath sanat 279 katika mwaka wa 279 wafia Abda ibn Abdulrahim alikufa huyo anaitwa Abda ibn qabbahahu Allah ibn Kathir Allah ibn al-Jawzi ibn al-Jawzi rahimahullah anna kana kathira alikuwa كان في كثرة الجهاد اناءدا انا pigana jihad kwa wingi sana kathira fi bilad al-rum khassatan qabilat za romans falamma kana fi ba'd al-ghazawat akiwa naenda jihad wal muslimuna muhasiru baldata min bilad al-rum wa islam walikuwa mezunguka ardhi moja ya rum id nadhara ila imra'atin min mwanamke katika wanawake wa Fidhali alhisn katika hiyo mahali ilikuwa imezungukwa fahawiyaha farasalaha akamta kao mwanamke akaenda kutafuta njia akamuliza ma sabilu wusul ilaik niagani raisi kukupata qalat an tatanasar mkristo kristo wa tasad ilay yani wewe kwa kristo kuja kisha nikuje mimi akakuwa mkristo na akamwendea mwanamke fa ajaba ila dalik walipona waislamu walihuzunika huzuni kubwa sana na wakaenda walienda wakirudi tena wakamuona huyo mtu anatembea na huyo mwanamke mkristo wakamuuliza ya fulani ewe fulani ma faala suyamuk. ile saumu ulikuna funga haikukusaidia ma faala jihaduk ile jihad ulikuna pigania haijakusaidia ma faala salatuk ile sala ulikuna sali haijakusaidia فقال اكسم اعلم اني نسيت القرآن كله بعدا mimi kufanya hichi kitendo ya ya kuingia ukristo ndio nilikuwa na mwanamke nilisahulisha qur'an yote isipokuwa hii aya rubama yawaddu alladhina kafaroo dawkan muslimin tarhum yaakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa intaha. Ili maneno Imam Ibn Kathir ametaja katika kitabu ya Bidayah wan Nihaya. Anasema mimi nilisahau Quran isipokuwa hii aya. Yaani hawale walikufuru siku ya kiyama yani watatamani wangekuwa waislamu. Hata wale wakiona adhabu ya Allah subhana wa ta'ala watatamani waliamini. Lakini wewe rasul sallallahu alaihi wasallam wakule wapate raha lakini watajua ile siku wataingia kwa kwa kifo kiyokujia ndiyo watajua uchungu wa ihali hii ni ishq kwa kiarabu inaitwa ishq ambao ni mapenzi madhmum yani ni mapenzi ambayo ni mbaya inakuwa beina ya mtu na mwanamke ilifikisha watu kukufuru na Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani fillah kila kitu ni wasat ukipenda mwanamke tafuta njia ya kumuoa ukimwoa mapenzi yenu ikue ya wasat siele so, itakupeleka wewe kukufuru na kuingia kama hawa watu yani na mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuna mtu atafanya mambo mema amebaki tu kidogo kuingia janna afanye mambo ya watu wa moto wa jahannam Aingia moto wa jahannam wa yaadhu billah kwa hivyo omba dua Allah kupatia thabati ikhwani filah ala wasallu wasallimu ala nabiyikumul mukhtar حيث امركم الله الجبار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم. إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم عز الإسلام. سلاموا المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واطب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا قوموا إلى الصلاه يرحمكم الله